نهمد ونسعله ونستر و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا و اشهد والله اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنجي قائله الى جنات النعيم و اشهد الذي تركنا لمحجات البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالكون ايها الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فان في تقواه صلاح الدنيا والاخره ومن اتقاه وقاه وتزودوا ليوم المعاد فإن خير الزاد تقوى إن للمتقين مفازا حدائق واعناب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 ان حق الوالدين عظيم ومنزلتها عاليه في الدين فبرهما مقرون بالتوحيد وشكرهما مقرون بشكر الله تعالى قال تعالى انشكر لي ولوالدايك ايلي المصير دุกوزانغو نوازيوانغو تشوكفو كياسلام والله نعمه kubwa tena sana kwamba سبحانه وتعالى بلا وewe kumwandikia bila wewe kuandika tolab amekujalia wewe ni katika wale walio tamka kilma tukufu ya la ilaha illa allah wallahi hakuna neema kubwa zaidi ya neema allah subhanahu wa taala kukujalia wewe tukijaribu kudhibiti na kuzihisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa ni nyingi sana hatuwezi kuzihisabu Ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza Wama bikum min ne'mah fa min Allah neema yote utakoyamkia tambua elewa inatokwa Allah Subhanahu wa ta'ala Kulu harakati min harakati kaliumia fiha neema kila haraka unayoichukua unaifanya katika harakati zako za maisha za kila siku ndani yake kuna neema kila nafasi mwa nafasi yako ya kila kila pumzi unayotoa wallahi ndani yake kuna neema lakini katika hizi neema zote neema kubwa ni hii neema ya Uislamu neema Allah Subhanahu wa taala amekujalia wewe kuonea mwenye kuitamka hii kalima chukufu Allah la ilaha illa Allah Allah Subhanahu wa anatukumbusha ikiwa sisi tutakuwa ilele kuzihifadhi hizi neema ikiwa sisi tunataka hizi neema Allah subhanahu wa ta'ala atuendelee lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la shakartum la azidanakum. Allah subhanahu wa ta'ala anatukatia hakikisho ikiwa mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi neema mkoomba mbezupatia wallahi Allah atakatuongezea wallahi Allah atakutihifadhia sisi hizi neema Dugu zangu wa Islam, katika hutba na leo tutazungumzia ku usbiru liwalideni, kuwafanyia wema wazazi wawili kisha tutaangazia min asbabil uquti sababu yizupilekea hao wazazi wawili kuasiwa. Leo katika huu mujtama wa Kiislamu ni wazi kwamba leo hao wazazi wawili wenye kuheshimiwa. Leo hao wazazi wawili tena hawaonekana si kitu. Kwa nini leo tutagusia miongoni kwa sababu zupelikia hao zazi wawili kuachiwa Allah subhanahu wa ta'ala anatumbia ndani ya Qur'ani wa ma asaba kumimusibati mtafima kasaba aidiikum hakuna msiba yoyote ndiko mtawafatani ninyi isipokuwa ninyi wenyewe mmeatanguliza kwa mikono yenu inna haqqal walidaini haqqi wa zazi wawili adhimun kubwa wamanzilatuha 'aliyah wa mashkhiyo yake miju fil dini katika dini ya islamu fa birruhum wa qawfaniya wema hawa wazazi wawili maqurun bit tawhid Allah subhanahu wa ta'ala ameyafunganisha na tawhid wakadua rubuka alla illa Jambo la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ndani ya Qur'ani kisha baada kutuamrisha tusimshirikishe na chochote. Jambo linalofuata wa bil walidayni ihsana na wazazi wawili tuwafanyeni wema. واشكر هما نقو شكر حاوزا ولي مقرون مفهمانشوا بشكر الله تعالى وكمشكروا الله سبحانه وتعالى قال تعالى الله كما قال نشكر لي والوالديك الي المشير yote ni kuonesha kwamba jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili ni jambo kubwa jambo la kuwafanyia dhiri na kuwafanyia ihsan wazazi wawili uislamu imelitilia mkazo kwa nini kwa kuwandani yake panapatikana salah kwa nini kwa kuwa hili kitendo la kuwafanyia wema wazazi wawili ni miongoni mwa sababu ya mtu kuingia peponi في صحيح حديثني ما يوجد ketika sahih bukhari an abdullah kutoka abdullah sama alam sa'altu nabiyallahi alaihi wasallam nilimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam أي amal نعمل ipi أي amal نعمل ipi أحب إلى الله Allah anayempenda sana, Allah inapendezwa sana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az kadibu as 'ala waqtaha. Ni mtu kusali swala kwa wakati wake. Kisha qala tuma ai, kisha kauliza kisha amani gani? Al, tuma birrul walidaini. Kuwafanyia wema wazazi wawili. Tuma ai kisha kauliza tena. Qala al-jihadu fi sabilillah. Ya tatu ikakuja al-jihadu fi sabilillah katika hadithi hii inaonesha umuhimu wa kuwafanyia wema wazazi wawili fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna birr alwalidaini mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba kuwafanyia wema wazazi wawili afdalul a'mal min kitcha a'mal yakamba nibura ba'da بعد salati ba'da as-sala allati hiya a'dabu da'aimu alislam amaye ni katika msingi mkubwa Tumisan sallallahu alaihi wasallam anawashawatu wafanyie wema wazazi wawili. Walakita madhalika, ndum sallallahu alaihi wasallam akafatisza hio bi thumma wa kalimathumma alati turid atartib walmuhlad. Amkumakumma kazi yake ni pale pale inakuja kwa tartibu baada ya swala Tuma birr ul kuwafanyia wema wazazi wawili. Amali hii imepotea kuwafanya wema wazazi wawili. Amali hii tena hawa wazazi wawili hawaheshimini tena. Hawa wazazi wawili tena leo wamekuashii kitu. Kwa nini? Na Allah Subhanahu wa ta'ala tiari ya wazazi wawili wema. Mbona leo heshima zao zinapungua? Mbona leo tena hawaheshimiki? An Abdullah بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال في محمد صلى الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد أنا اتك اذن لي اذن فقال انتم كمولذ احي والدك وزوجك وكاهي احي والدك وزوجك وكاهي قال نعم انتم او جماعه ذب وقسم ما نيو انتم كما كما kwa hao wazazi wawili pigania jihad ai wafanyie wema ili upate yake Allah subhanahu wa ta'ala Iman Ibn Hajar as-Salali rabbi rahimahullah anasema katika tafsiri asema ai kana la wahni ikiwa wewe utakuwa na wazazi wawili fabali jihadaka jidahidi kisawa kisawasawa toa ya kila sampuli fi birihma wafanyia wema hao wazazi wawili wa ihsan ilaihima nadlemle kuwafanyia nzana wazazi wawili kwa, kwa nini fa inna dhalika yaqumu maqam al jihad hiyo kuwafanyia wema wazazi wawili kufanyia ihsan wazazi wawili inasimama sehemu ya jihad kwa sababu wallahi yule ambaye kwamba leo amewatashi wawili wallahi ili ya yeye kuikuta kibwe kuhipa yake Allah subhanahu wa ta'ala yule aliyebarikiwa kwamba amewapata wazazi wawili hana budi kutafuta pepo kwa yeye kuwafanyia wema au wazazi wawili kwa nini tiari muhammed sallallahu wa wasallam ametueleza na ametufundisha katika amali bora ni ya kuwafanyia wema wazazi wawili qala ibnu abdassa radhi Allahu anhu ibnu abdassa nasema ma min mu'minin hakuna mtu yoyote lahum abawani atakuwa na wazazi wawili wazazi wawili fayusbihu wayunshi anaamuka na anapatikiiwa na jioni wa huwa mushinul ileihima hali kwamba hao wazazi wawili anawafanya wema illa fataha Allahu babayni min aljannah isipokuwa mtu kama huyu atafunguliwa milango miwili ya pepo Akaafanya wema wazazi wawili Akaafanya ihsani wazazi wawili kumbe ni sababu ya mtu kuingia peponi Asema huyu mnachoone Abu Laythi As-Samarqali rahimahullah lawlam law laulam law, law, law, law, law. yakurullahi ta'ala fi kitabihi law allah subhanahu wa ta'ala haytaja ka dika kitabu chake Huruma dhuku kwa walidaihi uharamu ya kuwaasi wazazi wawili wala wajib Laiti Allah La wa taala angeitaja ndani ya Qurani laaiji allah subhanahu wa taala angehusia wazazi wawili kufanya wema basi kwa akili tu imemtosheleza mtu kutambua kwamba hii ni juu yake kuwafanyia wema wazazi wawili wazazi wetu leo tena hawana heshima wazazi wetu leo tena wanaangaliwa kwa macho ya dharau wazazi wetu leo tena hawatambuliki katika mshe na watoto wakombali wazaa kwa nini sababu ni nini mna sababu za miongoni mwa sababu za wazazi wawili kuasiwa ni zipi hizo sababu Ndiyo leo mtoto wangu alikose heshima niliteleza wapi mimi Ndiyo leo niwe sina macho mbele ya wa watoto wangu niliteleza wapi jaat alqamus fi tahi imekuja katika msri hii akifasiri na kuukuu maana yake nini hukukuu walidai nasema kullu fi'lin ni kila kitendo kullu fi'lin ni kila kitendo yatazadhih kwa wa wa kufanya kitendo kwamba hata ifraia ma kaunihi leisa min al afaal al wadiba na kuwa hiyo kitendo penginepo ipo utamfanyia si katika kitendo za ikiwa uthika nayo basi hiyo ni mzazi jua umemwakoheshima wazazi miongoni mwasababu zinazopelekea wazazi wawili kuwasiwa, mwanzo kabisa aljahlu نيوجينجا الجهل نكutujua dini ya kiislamu الجهل داءم قاتل نيوجينجا nivugonjo amekomba unaua نيوجينجا niugonjo amekomba unaangamiza والجاهل نا huyo amekomba ni mjinga huwa adubu linafsihi yeye ni adui wa nafsi yake والجهل يقول الى خراب الاسره نيوجينجا unapilikia familia kuharibika kwa na ujinga unapelekea kuhsibike kwa familia mzee kwa ujinga wake penginepo hakufahamu haki ya mtoto wake ni nini angalia dini ya Islamu ndiyo kwa maana leo hii dini ya Islamu imekuwa tofauti na dini zingine katika nisa nizoonesha kwa dini ya Islamu ni dini azim muislamu kila kitu kimekufundisha Uislamu kila kitu mkomba utakifanya lazima uwe na elimu nayo mpaka katika masuala ya malezi amekomea mkuu uislamu umefundisha namna gani wewe kumlea mtoto wako hii kunsha ukubwa na uzito wa dini ya Kiislamu hata kabla mtoto ajapatikana tayari Uislamu umekuwekea taratibu za kuta huyo mama za kumtakuta huyo baba tayari Uislamu umeshakuangalia kuwekea mizani ya kufuata ili uislamu na chumba Uislamu ni nini ya mazali lakini kwa kuwa watu wamepuuza wasijue namna gani ya kuanzisha mambo na tarbia Ndiyo leo watoto wetu watukose heshima Watu wakapelekanana kwa kezi ya baba na mama. Wapo wamepelekanana kwa macho, mtoto wangu miliposea adabu. La, wewe ndiye uliyomkosea adabu. Uislamu umetufundisha namna gani ya kufanya tarbia? Uislamu umetufundisha nani anafaa kuwa mama na nani anafaa kuwa baba. Siko zote uislamu umezielezea, lakini kwa kufuata hawaza nafsi yetu, kwa kufuata matamanio ya nafsi yetu ndio leo mustam wa Kiislamu upo namna na sasa. Watoto tena hawana heshima, watoto tena hawana adabu. Nani kakosea? Mzazi ndiyo kakosea. kamkosea huyo mtoto hakufahamu Uislamu imefundisha vipi kuhusu malezi. Aljahi, ujinga ni jambo zito na ni ugonjwa mbaya. Bora ugonjwa wa saratani ukatwe mkono kuliko ugonjwa wa ujinga. Na hii inapelekea wazazi wawili kuasiwa. Na hii inapelekea wezi wawili kukosewe heshima pili miongoni mwa salabu kuzupelekea hao wazazi wawili kuasiwa subu tabia malezi mabovu malezi mabaya fal waalidanin wazazi wawili idha lam yurabbia aw la lahum 'ala at-taqwa ikiwa birr ikwa hawata waladahu wao katika msingi wa takwa msingi wa utajimu mungu, mungu Allah subhanahu wa ta'ala na wema angalia wasilatur rahim na kuwafundisha watoto kuunga uzao natija inakuwa ni ipi fa inna dhalika tayquduhum ila atamarudi walhuquti Hii itawapelikia wao kuwa waasi kuwa vichwa ngumu na itawapelekea wao kwenda kuongoshea adabu hao wazazi wawili watoto wetu tunawalepa kwa misingi ipi watoto wetu tunawafundisha nini watoto wetu Anasema imamu Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Tuhtatul Mawjud bi Ahkamil Mawlud angalia hili maneno amekombana yazungumzia maneno amekwa aliandika miaka na miaka ilizopita angalia anasema nini man ahmala ta'lim walada yoyote aka kusembea akamhuzilia mbali kuwafundisha watoto ama kumfundisha mtoto wake mayo zaum yale amekwamba itamdufaisha huyu mtoto kidunia wal wataraka watarakamu suda akamwacha hivi hivi hakumuongoza hakumoneeshia ya kizawazawa hakumfundisha kwamba Allah yupo hakumfundisha kuwapenda maswahaba hii akamuacha hizo hizo na kija ni vipi imama anasema faka ansaa ilayata alisaa atakuwa amemkosea kumkosea amekumbadi kubwa zaidi huku mfundisha mtoto wako kumjua allah subhanahu wa taala huku mfundisha mtoto wako alalbirri wattaqwa wataawanu ala wala taawanu ala alithmi mtoto wako ulimfundisha vipi mtoto wako alikulia makulio gani je aliinukia katika muinuko wa kiislamu je aliinuka katika tarbia ya kuinjua dini ya Kiislamu ikiwa ulisembea ikiwa ukatarau uyo mtotokeshwa nakwenda kukosea adabu imamu anaendelea sema iza'atu wa aktharul na wengi katika watoto inna ma ja'ahumul imetokea kwao ufisadi kwa sababu gani minqabal al-amanah kwa sababu ya wazazi wao minqibali al-aba kwa sababu ya kuzembe wazazi wao wa ilmalihim wa tarku ta alimihim na wao kudara na kuacha kuwafundisha kuwafundisha nini Hakuwa fundisha watoto wetu faradhi za dini. Hukuwafundisha watoto wetu ujua sunna za bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema faadawu wakawapoteza watoto wao. Shehraran hali ya kwamba ni wadogo kwa kutowafundisha dini falam ya ni bi anfusihim wala hawakunfalika hawa watoto kwa nafsi zao Pili walam yanfa'u aba'um kibaran wala hawwa qalpaisha wazazi wao walipokuwa wakubwa sababu nini watu waliacha kuwafundisha watoto wao dini ya Kiislamu mtu akadhali kwamba hii kazi ya kumfundisha mtoto imeachiwa tukadha kadha la kazi hii ni ya mzazi lazima amle mtoto wake malezi ya Kiislamu lazima amkuze mtoto wake makuliyo ya Kiislamu wa ila sababu ya kesi haziishi kwamba watoto na wazazi wanapelekanana mbele hii imetokea wapi Sababu nini sisi kuacha kuwafundisha watoto wetu, kuwafanya watoto wetu wakulio katika makulio ya Kiislamu? ndiyo mmoja yakasema ya abadi, akakutani baba yangu uliniazi mimi nikiwa mdogo, kivipi kwa kunilitoa nini katika malezi ya Kiislamu? Fa kabira, leo mimi ni mkubwa na kukosea heshima. Leo mimi ni mkubwa sikuheshimu tena. Wadhaatani sagira ulinyi niacha ukanipoteza hali ya kwamba mimi ni mdogo kufundisha dini lakini leo nimekuwa mkubwa faadha tukasheikha wakati na kuniita tena mimi ndio mwanzo mimi kukosea adabu ku billah Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad al الذي لم Alladhi ولم yalid ولم lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Usiku wa usini nas bi taqullah azza wa jalla katika wa ni kwa kwetu au kumbuza, lakini natiria ubaya wa matokeo tunaipata sisi wangapi katika wazazi wanashitakia tabia mbovu ya watoto wao lakini yeye hakukaa chini na kuchukua kioo na kujiangalia yeye aliteleza wapi ikiwa aliteleza basi lakufanya nini miongoni mwasababu zineopelekea wazazi wawili kuasiwa atanaqudhu Naakulu, ni kupingana ama kutofautiana kupingana ama kutofautiana nini idha kana alwalidani ikiwa hawawenzi wawili yuallimani aulad Wanawafundisha watoto wa la ya'malu bima yuallimani lakini wao hawafani yale amekomboa na watoto wao wafanye asema wa na wakati wengine yu'malani na qitu dali kinyume na yale wanaowaamrisho watoto wao natija mimi fahadha kadhalika yakuru ila kharabil lusra wal hii bilele inapelekea kumshinika kwa familia Allah subhanahu wa ta'ala uhatari wa kuzungumza yale mkomozi afanya Allah amyakimia mambo haya ndani ya Qur'ani ya amanu limataquluna ma la tafalun kwa nini mnasema yale amekwamba mpany na maulama na wa wazungumzia wasema siku zote mtoto anaathirika na vitendo zako kushinda maneno vitendo zinamuathiri kushinda maneno yako mbekombe namwambia nenda kaswali lakini baba haendi kuzwali yuko maskani nenda kaswali lakini huyo baba ndio mtoto kwa akili aliyoungwa nao anajua laiti hii sigara ingekuwa ina madhara basi baba hangeivuta kesho mtoto ndio mwanzo wa kwanza kuvuta hiyo sigara amali yako imwathiri mtoto amali yako iwe ndio mwanzo wa mtoto kuongoka lakini kwa matendo yako yatakwenda kinyume na mazungumzo yako ndiyo sababu ya watoto mtwasi Ndiyo sababu ya wazee kuposi heshima ndio sababu ya kina mama amebeba watoto wamewaza wasiheshimu tena miezi tisa membeba lakini hasiwe ni mwenye kumheshimu asiwe ni mwenye kumfanya wema kwa nini vitendo zako zinakwenda kinyume na yali unaoamrisha ni nenda kazali kuwa msarioa mbele katika hiyo swala ni jambo la kheri unaoamrisha muoneshe mfano mwenyewe ataathirika na amali yako lakini ikiwa ni kinyume basi hii ndiyo takuwa ndio sababu ya wazazi wawili kuasiwa katika sababu nyingine unaopelekea wazazi wawili kuasiwa uooq liwalidaini liwalilayhi wazazi wawili ikiwa waliwaasi wazazi wao Jawabuni nini ama natija nini Allah Subhanahu wa ta'ala hawaachi hivi Allah Subhanahu wa ta'ala atawajalia watoto hao watoto Watawaasi namno lwazi wazazi wao fahadha min jumlatil asbab mujibatin lil na hii ni miongoni mwa sababu iliyopelekea wazazi wawili kuaziwa fa idha kada alwalidani ikiwa hao wazazi wawili a ah, aili liwalidaihi wa liwazi wazazi wao waka ya adabu wazazi wao ukiba Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia adhabu kwa kuletewa watoto watawaazim mfano walioasi wazazi wao bi'ughki auladihi ma fil ghaliz sana sana wa hadha nahi min jihataini yatokea kwa njia mbili nje ya kwanza an al aulad kwamba watoto Yaktaduna biabaahim fi uqub ha huwa fata Wazazi wao katika kwaashi Ikiwa wazazi wao waliwaashi wazazi wao basi wale watoto anamrithi babati kwa sifu aliyokuwa nao ya kuashi wazazi wakamuazi pia na yeye na hii, tunashuhudia haya maneno wengine waliokosea adabu mabazao Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuwalacha akawaeka akawaletia watoto wazuri kisha hao hao watoto wakamuathi namna lugha zao zao wow. pili analjaza'a min jinsi alamal pili amali aljaza' al malipo ni namna amali ilivyoo anabi bakra ta rabbulahu anhu qala سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل الذنوب من ذمه محمد صلى الله عليه وسلم ما بيوت لاخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامه الله سبحانه وتعالى اخرها هيوم ذاب ملكهك hadi siku ya kiyama illa u'uqil walidaini isfu dhambi ya kuasi wazazi wawili fa inna Allaha ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yu'ajjinuhu atamlipa mwenye hiyo tabia ya kuasi mzazi atamlipa hapo hapa duniani fi hayatika qabla almamati hapa hapo duniani kabla ya kufa dhambi wawili uliwaasi wazazi wako Allah subhanahu wa ta'ala pia atakulipa atakulipa ya mtoto atakuazim namu muazim mzazi wako ala alqaabl ahlan kaabl ahlan rahima allah rahima allah asema inna allah alsubhanahu wa ta'ala la yu'ajjilu halak al'abdi hu harakisha hum lipa ikiwa yeye atakua ni mwenye kumwaasi wazazi wake ni hajira lahu ladab ili apate kumharakishia adhabu yake hapa duniani ajaza'u min jinsi al-amali wakamata dini kunalo malipo hivo hivo unalipwa uliwaasi mzazi wako Allah hukwachi kiunatupia kwa Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mtoto huyo mtoto atakua mfano wa wewe uliwaasi wazazi wako falal asma'i Allah Isma'il atupatia kisa na ndani ya kisa kuna heba kuna mazingatio zingatie hii kisa amekwamba katika waarab katika na mtu katika shingo amewekewa kamba yastabi bidalwin mtoto wake anamvuta hali ya kwamba anamlazimisha kunywa maji ambaye kwao katika ndoo wa qalfa hu shabun yadribuhu hali ya kwamba mtoto wake ni yake shab kijana anampiga baba yake alishangaa nae chikisa vipi huyu kijana kwanza anamfuruta huyu mzee baada kumfuruta huyu mzee hali ya kwamba bado anampiga mfano wa ngamia anabungurutwa ama Mbuzi ama ng'ombe anaboburutwa hili jambo likamshangaza akamuuliza amma takilla fi hada sheikh Ere kijana mwanusi mukupe allah subhanahu wa ta'ala unakwenda bogani huyu ni mzee umri wake umepita mwanusi mukupe allah subana wa ta'ala wa hadha sheikh dhaif huyu mzee ni hana nguvu tena mwanusi mukupe allah subana wa ta'ala ama yakfika hayajakutosheleza wewe ma huwa fihi min hadhal 'ad yali aliyokuwa ndani yake umemwikiya kamba bado unamvuta hayajakutosheleza bado endelea kumpiga hata tadribahu lazima mpige anashangaa huyu vipi hali yake mwanzo aiwikiya kamba shingoni pili anamvuruta halikumpa katika mgongo wake ya kuna alama za viboko anashangaa asema qala فانه مع هذا ابيه اسمع هو يبابangu amikomanafania hivi قلت فجزاك الله تبارك وتعالى اشكولك خير umefanya membalo sana akamjiboya mbia uskut nyamaza uskut nyamaza fahakadha kana huwa Hivi hivi nanna nimi ninakufanyia ndio vile vile kwa kimfanya baba yake wa hakadza kana abuhu yasna bi na hivyo hivyo baba yake ndivyo alipoku mfanyia babu yake kwa kuwa hadha bi hii kwa hile nanna ndio kwa kimfanyia babake na nanna babake kwa babu yake ndio leo pia mimi namfanyia hivyo hivyo aljazaa min jinsi malipo unavufanya utalipwa hivyo hivyo uzazi wawili hii ni wakati wa mtu kujiangalia aliteleza wapi? Hii ni wakati wa mtu kujiangalia alikosea wapi? Almradi kwamba mtoto wangu leo alikosea, niliteleza wapi? Kama kuna sehemu niliteleza. Rejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala uomme samahani. La taghdabanna min sunnati anta sintaha. Usikasirike Kwanjia, mwelenu, mkwamba, welele, uleweka, kwa njia ya mwenendo kwamba wewe ndiye uliyeweka hiyo mwenendo kwa kumkosea babu yako balete wa mtoto mjukuu leo anaukosea fa um walradhin yula sunnatin man yasir man yasiraha aliweka njia anafailinie hiyo Leo ndio sababu ya mushaka mtoharibika lakini hi musha maika ikiharibika kabla yakumlaumu au kuilaumu zama tujiangalie tumeteleza wapi innallahu malaikatahum sallallahu alannabi ya ayy wal ladina amanu sallallahu alayhi wa sallam taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidul majid wa rashidin wa umar uthman علي وامبا الصحابه الرسول الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين وانصر دينك في كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والاقوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك لغفور رحيم قلوب الى صلاه تهمكم الله اصلي الصلاه You uh had -huh. put that.